galdera da zera garajetan ibilizera. Eh, garaja ulitzetan, aulitzetan. Eh, estilu marka gerranen bertela sinyor <laughs> e, ez bueno nika, egiaren eh, e, bueno garu motoren inguru mentatzeko gara, baino motoren fastinazioaren inguruanta horrenola musikan mereze ondori izan dituen. edo Erobentzar motorrekin egindako zenbat musikan izan diren. Denak ezina ditu, honiz baitire, bai batzuk aituko itzugu eta batzuk kasu batzuk estatuko ikusteko noraino iristen den fastinazio hori eta batzuen ba, obsesio izan daiteken hori, ez? Eta arduan, azteko mena ditzen ari garen hau, e, da, e, hogei garren mendea pieza bat, miradera zenten da ma zeiekoa, e, Lui Rosolo italerak entzuena, eta berak, e, bueno, bizko duten sarrera dut, zarrera e, bezala daulertzeko bizko dut obsesioen, nondik den edo, musikaren eta eta motoren arteko erlazio hau, e, ba, zaraten za, arte izeneko e, liburutik pasarte bat, irakureko e, dut e, guztu dela argigarrien garrien, eta dio. Edo zeinako nartuko du, soinu bakoitzak, sentzatzio ezagunak eta gastatuak dara berekin. Entzulo ezala, aspertzen gaituztenak, naiz eta musikari berritzaileak kontrakoarekin tematu. Guk futuristek, maixo hondien melodiak bihotzez maitea izan ditugu, baina hauekine, baita hauekin ederki gozatu ere. Beethoven eta Wagnerrek gure nerbiak eta gure bihotzeak nazi dituzte urte honitzetan. Orain, melodia hauekin ardatu, Eta segara, eta unitez gehiago gozatzen dugu, trenen, motoren, gurdien, edo jendetza zaratatxuen soinuak idealki kombinatzen. Heroikoa edo pastoralak entzuten baino. Soinu puruen zirkulu itxikio, itxio hori xietu, eta soinu zaraten ugaritazuen infinituak konkistatu nahi dugu. futuristak eh bueno, holako deklarazio guzti duten Zaraten arte gaurregun egun ere eh ba, ba, musikaren historian e, dokumentu garrantzitsua dena, 1916an idatzia eh eta Rusolo hortako ba bueno ba, ba musika klasikoaren instrumentuak eta antzi eta motorrekin eta hasi zen lanen. Hortako berak hasmatu zitio motor batzuk, baina eitzekin jo suinore adiezoietako bat zen. Hasmatu. Hasmatu zitio motor batzuk, baina, espreski soinua egiteko. Soinua egiteko. Zarra egiteko edo, baina zaratarekin gero musika egiteko. Eta Bueno, ba, beriola eh Antzokietara eta bere musika ezagutsera mailera E, noski jaso zuena etzen berak espero zuen bezain hortzeko bueno ni gustu ut da es, es, es, den kronikaketan ba, ze auzti, ez dakit ba beraken zerbait dizio ze berritzailea ta zeroze zuena eh ba futuristik ba azteke poesiarekin ere bezala ez zerraite ba, e, ordurako ordura artekoekin xieteko zuena eta Mendeberri baten hasiera eh markatuko zuen zeoz gainizuen eta noski ba, publikon artean e, ba bueno denetek izantzen ez <hihil> nonbai pena merezi duela kronika bilatzea topatu daitezke nahiko erras eta curioso dek, gustezea, bueno, insultoak eta denaiarriak da honetan eta, eta bueno, ez? Ba, ba, bere garaia hola pasatzen. Kontua da urte batzu beran dugu eta, eta motorren zera, ez? ez e, gorroto maitasun erlazio hori e, jorratzen joan garen heinean eh bueno, badakumendorrek gostarako garrantzi hartu du eta fastinazio bat ere sortu du, ez? Bai, e, e, bueno, Garaihartan, e, ba motorren sarrerarekin, e, bueno, izan zuen, ta bizkat ulertzeko ere gaur egun eh ze sarrera desak egun motorren soinoen inguruan, ez? Ze giarran eh bueno, ba ba normalean trafikoren motorren soinoa molestea hartzen dugu, baino batetan izarraik, ba, izindugu, ez sarragit, ba Jarli pasatzen batean non ipasatzen denean, izendugu ura begitu gabe ez? Eta ura intzun gabe gelditu, ez? Tardone, e, E, ba nola batzeko garrantzi berezioa darduten nik uste dut gaur egun e, grabateko balma giniun e, da bueno, ba, ba soñu mapazeleko praguetan argi dugu gainera e, ba kanboko paisai soñu hori, do soñu paisai hori grabatzen hasi eta ez litzeka niorun ibilean, ibileko e, Sinot eh, motorren soinuak berak ere ba, bai desberdintzeko marka bakoitzak nahi izan du bilatu bere soinu propioa ta zehazt, ordun badere kasu kuriosoak adibidez, eh bajarrri de Bisona eta eh, dugun eh bueno Jerry Denisonek egin zuen eh, MGM eh, cine produktoraekin zuen antzeko MGM bio Hilmen sarrean, ori joko zaten ula batia geren zen lehoi hori. Horro hori guetan patentatu da zegon, horro bai, hori ezin zen, ez zen bertzea horroa, bai ez egitea beraiena. Horon jarri duzen jarri dibizonek, berdin egin zuen e, beraien motoen zarata indartzu horrekin, bai. E, da dago. Orduan, ez honi hori patentatu dago. Ez honetz gurea data ez beste gurea. Horri da. da, eta bertzea batzuk baita saiatu egin dire, e, zera, e, bari kopiatzen edo eta eta bueno ba eta egon dire eta bueno beti irabazten ateridea Harley Davidson ba bueno bueno bai patentori Garbia delako eta gainera bueno saiatu dire al eta gehiena desberdintzen ere ba bertesoinuitatek ez eta orhala ba marka bako txak nikuzte bueno bere soinuak badauzka ditugu batzuk hemen e, ba Porschearena Jaguarrena Maseratiarena da hola a batzuk Hori gutxi ez, eta berriki, aurten, e, bueno, aurten ez, ben ja, urtian, e, baina zain dut, mertxe kontzertu kurioso bat, eh... Holandan, eta ba, estalplat izaneko saun sistema teo, talde batek antolatotakoa eta e, haitiko konzertoren buskatxo bat e, eta konzertoretan ja motorin soinua geherabiltzea guztora ez eta bueno, zehosek gehiago egitekoetan egintzuten izan zen kontzertu bat e, e, formula bateko auto batentzako moto batentzako, kamio batentzako eta helikoptera batentzako eta dena jarriz E, olako o la koleku erdiereki erdiitsi batean la goferia muestras batean eta dena martzen jarri ta hoyen motorrak eta azileadoriak era bil izegitzuten eh kontzertu bat e, gozatzeko modukoa Bueno ba gusteko dutenak <laughs> gusteko dutenak bentsa seguro gozatuko zutela jaierki aizu